Анголон, Сержголон, Анжеліка Книга шоста. Анжеліка та її кохання Частина перша. Подорож. Розділ другий Скориставшись загальним сум'яттям, Анжеліка непомітно вибралася назовні. Піднявшись на верхню палубу коротким трапом, вона зупинилася, тримаючись за поручні. Ніч була холодна, сира, але Анжеліка й не думала мерзнути. Її досить зігрівали обурення та лють. Ліхтарям, укріпленим на щоглах і фальшборті, було не під силу розігнати непроглядний морок. Проте за підставою грот Анжеліка розрізнила освітлені зсередини червоні вітражі в апартаментах Рескатора. Впевненим кроком, бо їй мимоволі згадалася навичка ходіння по палубі, що гойдається, придбана в Середземному морі, вона попрямувала в той бік. По дорозі вона зіткнулася з якоюсь невидимою в темряві істотою і ледь не закричала від переляку, відчувши, як щось гаряче стиснуло її зап'ястя. Вона усвідомила, що це рука чоловіка, а коли спробувала розтиснути її, подряпалася об гострі грані діаманта на його персні. «Куди це ви так тікаєте, пані Анжеліко?» – спитав голос Рескатора. «І навіщо відбиваєтеся від своєї долі?» До чого ж це злить, завжди розмовляти з маскою. Він грав своїм шкіряним обличчям, мов демон. Анжеліка майже не бачила його в цій темряві, і, коли підняла очі на звук його голосу, у неї з'явилося відчуття, що вона звертається до ночі. То куди ж ви прямували? Вже мені випаде нечуване щастя дізнатися, що ви йшли на ют, бажаючи знайти там мене. Саме так. вигукнула розлючена Анжеліка. Тому що я хотіла попередити вас, що не потерплю, щоб ви натякали на моє минуле в присутності моїх супутників. Я вам забороняю, чуєте? Забороняю говорити їм, що я була рабиною на Середземному морі, що ви купили мене в Кандії, що я перебувала в гаремі Молея Ісмаїла і взагалі будь-що, що стосується мене. Як ви наважилися сказати їм про це? Яка неввічливість до жінки?» З одними жінками хочеться бути чемним, а з іншими – ні. Ображати мене я вам теж забороняю. Ви мужлан, зовсім позбавлений галантності, вульгарний пірат. Кинувши йому цю останню образу, вона постаралася вкласти в неї якомога більше зневаги. Вона вже відмовилася від спроб вивільнитися, тому що Рискатор тепер стискав обидва її зап'ястя. Руки в нього були гарячі, як у людини здорової – яка звикла перебувати на відкритому повітрі в будь-яку негоду, і в спеку, і в холоднечу, і це тепло передавалося їй, яка тремтіла від тривоги і злості. Дотик його рук, що спочатку так дратував її, тепер діяв на неї благотворно, але вона була не в змозі зрозуміти це. Рескатор, здавався їй якоюсь мерзенною істотою, і в цю хвилину їй дуже хотілося його знищити. «Ви не потерпите?» Ви мені забороняєте, повторив він за нею. Слово честі, ви зовсім втратили голову, маленька Мегеро. Ви забуваєте, що на цьому сутні я єдиний господар, і можу наказати вас повісити, кинути за борт або віддати на втіху моєму екіпажу, якщо мені так заманеться. Таким же тоном, ви, мабуть, говорили і з моїм добрим другом Дескренвілем. Отже, його круте звернення не вилікувало вас від нерозважливої пристрасті до суперечок з піратами. При згадці про Дескренвіля у пам'яті Анжеліки ожили образи минулого. Ще вчора вона почала мучитися між спогадами про свої минулі пригоди і усвідомленням того, що тепер вона стала іншою. І вона відчувала, що саме тут, на цьому кораблі, поруч із людиною, яка називала себе Рескатором, злиються немов річки всі її колишні життя. Такі численні та різноманітні «О, хоч би він мене відпустив!» – подумки благала вона. «Бо я стану його рабиною, його іграшкою. Він забирає у мене сили. Чому?» «Вам здається, що ви все ще при дворі короля сонця?» – пані Дюплесіпельєр. Тихо спитав Рескатор. «І тому ви такі гордовиті. Пережіться, тут ваш найясніший коханець вже не зможе вас захистити». Вона раптом капітулювала, виявивши ту непозбавлену кокетства, але разом із тим щирості, гнучкості, яка раніше не раз обеззброювала її розлючених супротивників. Вибачте мені мої необдумані слова, мансеньор Рескатор, я зовсім втратила голову. Але річ у тому, що я не маю нічого, крім поваги моїх супутників. Яка вам користь від того, що ви розлучите мене із моїми останніми друзями? Значить, ви соромитеся свого минулого. те при одній думці про те, що ваші друзі про нього дізнаються. Вона відповіла одразу, не роздумуючи, і слова злітали з її губ так легко, наче тільки й чекали цієї хвилини. Яка людина гідна цього звання, яка багато чого пережила і досягла зсередини свого життя, не знайде у ньому кількох ганебних сторінок, які б вона хотіла приховати. Ну, від люті ви перескочили до чистої філософії. На диво, подумала Анжеліка, ця людина знову здається мені на диво близькою. Чому? Ви повинні зрозуміти, сказала вона, ніби розмовляючи з другом, що спосіб думок цих гугенотів дуже далекий від нашого, вони зовсім не схожі на вас чи ваших людей. Ви жахливо шокували, бідолаху Абігель, заговоривши з нею так вільно. Якби мої друзі дізналися, що мені. Хай навіть усупереч своїй волі довелося вести на сході таке ганебне життя, і раптом сталося те, чого вона вже якийсь час несвідомо хотіла. Він притягнув її до себе і стиснув так, що в неї перехопило дух. Тримаючи її в обіймах, він змусив їй зробити кілька кроків, і вона відчула, що вперлася спиною у фальшборд. Корабель хитнуло, і в обличчя Анжеліки хлюпнула хвиля. Вона побачила під собою білі баранчики піни, слабкі промені місяця, що часом пробиваються крізь товщу хмар, кидали на море тьмяні сріблясті відблиски. Невже? раптом сказав Рескатор. Чи така велика різниця між цими гугенотами і матросами мого екіпажу, між цим поважним вибіленим сивиною пастором, якого я сьогодні мехцем бачив, і мною, жорстким піратом усіх морів світу? між скромною і цнотливою абігель і такою жахливою грішницею, як ви. Та де ж ця велика різниця, моя Люба? У чому вона полягає? Подивіться навколо. Нова хвиля, ударившись об борт, знову кинула в обличчя Анжеліки холодні бризки і налякала темною безоднею, над якою Рескатор змусив її схилитися. Перегнув її тіло назад, вона судомно вчепилася в його оксамитовий камзол. «Ні», – сказав він, – «ми нічим не відрізняємося одне від одного. Ми просто жменька людей, які опинилися на одному кораблі посеред океану, зі своїми пристрастями, своїм жалем і надіями». Він говорив, і його губи, які ворушилися, були в небезпечній близькості від її губ. Поки він не торкався її, вона ще могла йому чинити опір. Але тепер, відчувши себе у його владі, розгубилася – вона не розуміла, що за дивне хвилювання нудить її. Вона так давно не відчувала нічого подібного. Вона казала собі, це страх. Але це був не страх, а бажання, думка про те, що він користується своєю магічною силою, щоб підкорити її та вплутати в немислиму ситуацію, з якої вона вже не знайде виходу. Змусила її насторожитися і придушити дивне почуття. Якщо ми вже сьогодні докотилися до таких справ, подумала вона, то ще до кінця плавання всі збожеволіємо і повбиваємо одне одного. І вона так різко відвернула обличчя, що губи рескатора лише злегка торкнулися її скроні. Вона відчула дотик його жорсткої шкіряної маски і, вирвавшись із цих обтяжливих для неї обіймів, зробила крок у бік, навпомацьки шукаючи опору. Стемряви знову почувся його глузливий голос. «Чому ви тікаєте? Я мав намір всього запросити вас повечеряти зі мною. Якщо ви ласунка, то отримаєте справжню насолоду, адже у мене чудовий кухар». «Та як ви можете пропонувати мені таке?» – обурилася Анджеліка. «Послухати вас, то подумаєш, ніби ми знаходимося в околицях Пале-Рояля. Мій обов'язок розділяти долю моїх друзів, до того ж метра Берна поранено». «Метр Берн?» Це той поранений, над яким ви схилялися із такою ніжністю та турботою. Він мій найкращий друг. Те, що він зробив для мене та для моєї дочки... Що ж, чудово, як вам заманеться? Я згоден відстрочити сплату ваших боргів, але ви не маєте рації, віддаючи перевагу вашому сирому твіндику моїм апартаментам. Адже ви, по-моєму, мерзлячка. До речі, куди ви поділи той плащ, який я позичив вам минулої ночі? Не пам'ятаю. Сказала Анжеліка, почуваючи себе так, наче він викрив її в чомусь непристойному. Вона провела рукою по чолі, намагаючись згадати. Мабуть, вона просто забула про цей плащ, коли закуталася в інший, той, що дала їй Абігель. «Я... Я, здається, забула його вдома», – сказала вона. І раптом Анжеліка, як наяву, побачила будинок у Ларошелі із його згаслим вогнищем. Вона виразно бачила гарні меблі, блискучий мідний посуд у кухні... По кімнати, де зі стін на чаясні круглі очі всипуще дивилися дорогі венеціанські дзеркала. Бачила гобелени, що висять уздовж сходів, і пильно дивляться на неї з портретів давно спочивших корсарів і торговців Ларошелі. Туга за цим притулком, де вона господарювала лише на правах служниці, ось усе, що несла вона зі Старого світу. Ця мирна картина закрила в її пам'яті і блискучі вогні Версаля, і її жорстоку війну проти короля, і навіть ту скорботу, яку викликали в душі думки про чорні руїни замку Плесі в серці її рідної провінції Пуату, вщент розореною і довгі роки прокляття. Вона вже давно не згадувала Монтелу. Володіння барона Армана перейшли до її брата Дені. У замку Монтелу народжувалися його діти. Тепер настала їх черга підстерігати в коридорах привид старої дами з простягнутими руками і силою уяви створювати зі своєї аристократичної бідності чарівне чудове дитинство. Анжеліка вже давно відчувала, що більше не належить ані Монтелу, ані Пуату. І коли вона спускалася на нижню палубу, її переслідував лише один спогад – метр Габріель, перш ніж узяти лор'є за руку – і назавжди піти дробить кочергою останні голівки в осередку свого будинку. Зараз перед уявним поглядом вигнанців-гугенотів напевно стоять їх прекрасні будинки в Ларошелі, покинуті, які втратили свою душу, хоча їхні фасади все так само осяює світло ясного неба, і тільки шелест пальм у дворах та іспанського буску біля стін нагадує про нещодавно зігріваюче їхнє життя. На нижній палубі було темно та холодно. Один ліхтар із трьох погасили, щоб діти, які знемагали від втоми, змогли заснути. Звідусіль чути було шепіт і невиразне бурмотіння. Хтось із чоловіків заспокоював дружину. «Ось побачиш, побачиш, коли ми припливемо на острови, усе буде чудово». Пані Карер тресла свого чоловіка-адвоката за плече і казала. На островах у вас все одно буде так само мало клієнтів, як і в Ларошелі. Отже, ми нічого не втратимо. Анжеліка підійшла до кола світла, у якому біля пораненого не спали Маніго та Пастор. Метр Габріель виглядав посвіжілим і спокійно спав. Чоловіки коротко розповіли, що приходив арабський лікар із помічником. Вони перев'язали метра Берна і змусили його випити якусь мікстуру, від якої йому полегшало. Анжеліка не запропонувала гугенотам змінити їх біля Берна. Вона відчувала потребу в самоті та відпочинку. І не тому, що так уже втомилася, а тому, що в голові в неї панував повний сумбур. Їй ніяк не вдавалося знайти свою колишню впевненість і зрозуміти, що ж із нею відбувається. Втім, тут, мабуть, далися взунаки також Темрява і бортова хитавиця. Завтра все буде ясно, я нарешті зрозумію. Вона пішла шукати Оноріну, але зробила це майже машинально. Така плутанина була в її думках. Дорогою хтось схопив її за спідницю. То була Северина. Дівчинка показала їй на своїх сплячих молодших братиків. Я поклала їх спати. З гордістю сказала вона. Вона вкрила хлопчиків їхніми плащами і обклала їм ніжки казна де соломою. Так Северина була справжньою жінкою. У повсякденному житті дочка Габріеля Берна була дуже вразлива, але коли приходила година випробувань, виявляла твердість духу і вміла все взяти до рук. Анжеліка обійняла її як молодшу подругу. «Дорога моя, – сказала вона, – ми навіть не змогли спокійно посидіти і поговорити з того часу, як я привезла тебе назад додому з острова Сен-Мартен-Дере від твоєї тітки». «Ох, усі дорослі стали такі дивні, ніби з глузду з'їхали», – зітхнула дівчинка. «Адже саме зараз ми мали б заспокоїтися. Я весь час пам'ятаю, і Мартіал теж, що тепер ми позбулися монастиря та єзуїтів». Сказавши це, вона відразу схаменулась і швидко додала, наче докоряючи себе за легковажність. «Правда, батько поранений. Але знаєте, мені здається, що все-таки це не так страшно» ніби його посадили до в'язниці, а мене з братами назавжди з ним розлучили. І потім лікар у довгому одязі сказав, що завтра йому вже стане краще. Пані Анжеліко, я спробувала вкласти й оноріну, але вона каже, що ні за що не ляже без своєї скриньки зі скарбами. У матерів зовсім особливий погляд на речі. Анжеліка забула взяти із собою скриньку зі скарбами Оноріни. і з усіх бід, що обрушилися на них за останні кілька годин, втрата іграшок дочки здалася їй найтяжчою і непоправною. Вона була у розпачі. Оноріна сховалася за гарматою і стояла там цієї пізньої години з відкритими очима, наче маленьке лісове совеня. «Хочу мою скриньку зі скарбами!» Анжеліка ще не вирішила, як її вчинити. Постаратися вмовити доньку або просто вжити свою материнську владу, коли раптом побачила гармати та фігуру за нею, і впізнала в ній Абігель. та ось біля кого сховалася її мала. «Абігель, це ви? Але чому ви тут, чому не спите?» Побачивши Абігель, яка скорчилася, абсолютно впала духом, раніше така стримана і сповнена гідності, Анжеліці стало майже ніяково. «Що з вами, ви захворіли?» О, мені так соромно, глухо відповіла Абігель. Але чому? Абігель не дурепа і не ханджа. Не стане вона мучитися через те, що рескатор погладив її по щоці. Анжеліка змусила її випростатися і подивилася їй у вічі. Що з вами таке, я не розумію. Але ж його слова – це жахливо. Які слова? Анжеліка спробувала пригадати сцену. Якщо манера, в якій резкатор повівся з Абігель і здавалася їй зухвалою і недоречною, правда, для нього така манера була звичайною, то в його словах вона не бачила нічого шокуючого. «Ви не зрозуміли?» – пробурмотіла молода гугенотка. «І правда не зрозуміли?» Хвилювання зробило їй молодшою, і зі своїми палаючими щоками і припухлими від сліз очима вона була справді гарна. Зараз це було б очевидно будь-кому». Однак єдиним, хто зміг оцінити її красу з першого погляду, був цей проклятий Рескатор. Анжеліка згадала, що він щойно обіймав її саму, а вона й не подумала злякатися. З усіма і особливо з жінками він поводиться так, ніби він господар, а вони його піддані. При цій думці вона мимоволі обурилася. «Абігель, не надавайте значення поведінці господаря цього судна. Ви просто ніколи не мали справи з такими чоловіками». Але навіть серед авантюристів, із якими мені доводилося зустрічатися, він най... Слушне слово, все не знаходилося. Найнеможливіший, сказала вона. Але коли нам загрожував неминучий арешт і в'язниця, я не мала іншого виходу, як звернутися до нього. З усіх, кого я знала, тільки цей розбійник, що стоїть поза законом, був здатний врятувати нас від жахливої долі. Тепер ми у його владі. Нам доведеться жити пліч-о-пліч пліч із ним і з його командою і намагатися в жодному разі не озлоблювати їх. Під час моїх поневірянь середземним морем, до чого тепер це заперечувати, якщо він узяв на себе працю так негалантно провістити вас щодо цього? Я зустрілася з ним лише один раз, але слава в нього була дуже гучна. Цей пірат не визнає ні віри, ні закону, але мені здається, що він не позбавлений честі». «О, на мою думку, він зовсім не страшний», – похитуючи головою, прошепотіла Абігель. Вона вже майже заспокоїлася і, піднявши очі, спрямувала на Анжеліку свій погляд, ясний і розумний. «Ми щодня стикаємося з багатьма людьми. І скільки ж у них приховано таємниць», – задумливо промовила вона. «Знаєте, Анжеліко, тепер, коли завіса, за якою ви так ревниво оберігали ваше минуле, трохи піднялася, мені здається, що ви стали мені ще ближчою. Але водночас і віддалилися від мене. Чи зможемо ми розуміти одна одну, як і раніше? Я думаю, так, Абігель. Люба, Люба моя, Абігель. Якщо ви цього бажаєте, ми завжди будемо друзями. Я бажаю цього всією душею. Ох, Анжеліко, якщо там, куди ми прямуємо, ненависть і вузькість розуму виявляться в нас сильнішими за любов, то ми не зможемо вижити, ми всі загинемо. А вона ж висловила зараз ту саму думку, що й Рескатор подумала Анжеліка. Здається, він сказав це так. «Відтепер ми просто жменька людей, які опинилися на одному кораблі посеред океану, зі своїми пристрастями, своїм жалем і надіями». «Це так дивно, Анжеліко!» ледь чутно продовжувала Абігель. раптом відкрити інші виміри життя, наче відсмикнули театральну завісу, а за нею Нова декорація, і дивлячись на неї, бачиш, як розширюється нескінченно те, що ми вже вважали безперечним, незмінним. І те, що так несподівано сталося зі мною сьогодні, я пам'ятатиму цей день до смерті. І не стільки через пережиті нами небезпеки, скільки через те, що мені відкрилося. Напевно, мені потрібно було це дізнатися, щоб підготуватися до того життя, яке чекає на нас за океаном. Всі ми повинні будемо скинути із себе стару шкіру. І я глибоко переконана, змусивши нас сісти на цей корабель, саме на цей, а не на інший, Господь виявив нам велику милість. Очі її блищали. І Анжеліка вже не впізнавала в цій повній пристрасті молодій жінці ту непримітну, майже покірну істоту, яка була їй знайома в Ларошелі. Ця людина, яку ви називаєте розбійником, що стоїть поза законом, я впевнена, що він вміє читати по очах найпотаємніші таємниці сердець. Йому це дано згори. У Середземномор'ї його називали чарівником. Прошепотіла Анжеліка.